Uh, kwenye ini na pia inahifadhiwa katika mfumo uh, mwingine katika muscles uh, kwa hiyo hii glucose ambayo imehifadhiwa katika mfumo wa glycogen kwenye ini na glucose ambayo imehifadhiwa katika mfumo wa glycogen uh, kwenye kwenye misuli itakuja itumike hapo baadaye lakini kumbuka tu kwamba e, glucose ambayo imehifadhiwa kwenye ini katika mfumo wa glycogen ndio pekee tu ambayo huwa inakuja kuvunjavunjwa na kuanza kutumika tena katika mwili wa binadamu maana yake ni kwamba ndiyo huwa inakuja inabadilishwa tena kuwa sukari pale panapotokea na uhaba eh na kuingia kwenye damu lakini ile glucose ambayo inahifadhiwa kwenye misuli huwa haiwezi tena kurudishwa kuingia kwenye damu yenyewe hilo ni tanki ambalo huwa linatumika na misuli tu e, kwa sababu gani misuri huwa inakosa eh, kimenyenya au enzyme inaitwa eh, eh, glucose phosphatase enzyme ambayo kazi yake kubwa eh, ni kuibadilisha eh, ile ile glycogen kuwa katika mfumo wasukali ili iweze kutumika tena. Eh, lakini sasa eh, misuri au muscles huwa hazina hii enzyme na hivyo huwa eh, ile glycogen iliyohifadhiwa katika misuri huwa inatumika katika misuri pekee kwa hiyo ukiambiwa eleza, eh ni aina gani ya glycogen huwa inakuja ina, ina inabadilishwa na inaanza kutumika tena katika mwili wa binadamu? Ni ile glycogen pekee ambayo inahifadhiwa katika ini, lakini ile nyingine huwa inakuja kutumika na misuli pekee. Baada sasa ya kujua kumbe kazi kubwa ya homoni ya insulini ni kuhakikisha kwamba huyu ni polisi ambaye anaahakisha kwamba sukari katika mwili wa binadamu haizidi. Lakini kwa lugha nyepesi kwamba homoni ya insulini ni homoni inayohifadhi mafuta. Eh, kwa hiyo popote homoni ya insulini inapomwagwa, ujue there is an excess sugar. Kwa hiyo popote unapoona homoni ya insulini imemwagwa na kongosho, maana yake kwamba kuna sukari imezidi. E, kuna sukari imezidi na kazi kubwa ya homoni hii ni kuichukua ile sukari iliyozidi na kuihifadhi katika mfumo wa mafuta. Ee kwa hiyo ndiyo kazi kubwa ya homoni hizi. Kwa hiyo mafuta haya yanaohifadhiwa yanaitwa triglyceride au body fat. Ni mafuta mabaya yanaweza pia yakahifadhiwa katika ini, yanaweza pia yakahifadhiwa katika misuli, yanaweza pia yakahifadhiwa sehemu mbalimbali yani adipose tissue. Kwa hiyo naweza nikafanya summary kwamba E ya insulini huwa inabadilisha sukari iliyozidi kuwa katika mfumo wa grecogen na kuhifadhi kwenye ini na kwenye misuli na asilimia kubwa asilimia zaidi ya 95 e, mwili huwa una unlimited storage of excess sugar into fat e, na kwa hiyo mwili huwa hauna kikomo cha mwisho e, kuhifadhi e, sukari inayozidi katika mfumo wa mafuta kwa hiyo mwili una uwezo wa kuhifadhi e, sukari iliyozidi katika mfumo wa mafuta gram unlimited e, e, lakini e, ini huwa linahifadhi e, sukari iliyozidi katika mfumo wa mafuta katika kiwango maalum tu e, kama vile asilimia kama 5 tu lakini asilimia nyingine e, tunaweza tukakadiria kama 95 yote huwa inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta baada ya kusema hayo sasa naweza nikakupa mifano eh kwa nini nasema kwamba homoni ya insulini inanenepesha? E, kwa nini naweza nikasema kwamba nina ni mifano ambayo ni, ne, kama wewe ni mchunguzi mzuri unaweza ukanisapoti na wewe na ukaweza pia ukajifunza zaidi kutoka kwenye elimu hii ninayokufundisha. E, e, kuna mifano. Mfano wa kwanza e, chukua mfano mtoto mwenye kisukari aina ya kwanza ambaye hapati matibabu yoyote. Utamwona huyu mtoto amejikondea kama vile anaumwa labda magonjwa mengine kama HIV au labda anasumbuliwa na TB mtakuwa mnafikiria huyu mgonjwa anasumbuliwa nani kwa sababu ni mtu ambaye atakonda atakonda atakonda kwa hiyo kama mtu an, kwa nini huyu mtoto mwenye kisukari aina ya ina kwanza asipotibiwa anakonda, anakonda anakonda anakonda kila siku anakuwa anapoteza kilo zake anapoteza kilo zake anapoteza kilo zake kwa nini eh hii ni kwa sababu moja tu kwamba eh, mtu mwenye kisukari aina ya kwanza mtoto mwenye kisukali ya aina ya kwanza inasababishwa na kongosho kutokuwa na uwezo wa kutengeneza homoni ya beta cell kwa hiyo mtoto mwenye kisukali ya aina ya kwanza huwa hana kabisa homoni ya insulini katika damu yake kwa hiyo hana homoni ambayo inahifadhi eh, sukali iliyozidi katika mfumo wa mafuta kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuhimili kiwango cha sukali katika mwili wake tunaelewana eh kwa hiyo hiyo ndio kitu cha kwanza eh, kitu kingine ambacho tunapenda ni kuambia ni kwamba kwa hiyo eh, mtu mwenye kisukari aina ya kwanza kwa sababu ana upungufu au hana kabisa homoni ambayo inahifadhi eh, sukari iliyozidi katika mfumo wa mafuta kwa hiyo mtu huyu ataku, kwa sababu ana upungufu wa homoni ya insulini au hana kabisa homoni ya insulini ambapo tunajua homoni ya insulini inanenepesha na yeye hana kwa hiyo kupungua kupunguao uzito kupunguao uzito kupunguao uzito. Uh, eh ukichukua huyu mtoto ambaye hana tiba yoyote ambao wanasema mbona mtoto wetu amepungua sana au anaumwa nini naombaeni mtu wambie eh, wengine wanaweza kulalamika tunaomba apime kabisa kipimo kikubwa yani labda kama na chevi, ana nini huyu mtoto ukimchukua tena ukamweka kwenye matibabu ya kisukari aina ya, ya kwanza kwa sababu huyu mtoto anakosa homoni ambayo ina inalinda kiwango cha sukari kisizidi katika mwili wake kwa hiyo njia pekee ya kumtibu huyu mtoto ni kumsaidia kumpatia au kumchoma sindano ya homoni ya insulini kwa sababu kongosho lake halitengenezi chakula chochote kwa the definitive treatment kwa mtu mwenye kisukari aina ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unampa kiwango cha insulini ili aweze kubadili au kuweza kusawazisha au kupambana na ile sukari inayozidi katika mwili wake mm. Kwa hiyo basi eh huyu mtu baada tu ya kumuanzishia eh, eh, usija ukashanga ukashangaa baada tu ya kumuanzishia sindano hizi ataanza kunenepa kunenepa kunenepa kunenepa kunenepa yani ataanza ku gain weight ataanza ku gain weight atafikia sehemu anapendeza na huyo huyo unashtakia mpaka natengeneza pia kitambi sababu gani eh, unapokuwa katika eh, matibabu ya insulin lazima you gain weight and that why nasema kwamba hormoni ya insulini inanenepesha na sote tunajua inanenepesha. E, pia e, kuna sayansi moja ambayo ilifanyika e, alilip kwamba ukiwa na mgonjwa ana uvimbe kwenye kongosho ana pancreatic chuma. E, ana pancreatic chuma e, ambayo hii ni insulin secreting tumor yani ana uvimbe kwenye kongosho ambao mtu anapopata uvimbe kwenye kongosho ambao tunaita insulinoma eh, insulinoma ni uvimbe kwenye kongosho ambao eh, huwa unachovya kiwango cha insulin kwa wingi kupindukia mtu wa namna hii atakuwa ana matatizo makuu fatayo kwa sababu kongosho lake linamwaga homoni ya insulini katika kiwango cha kazi na kiwango kingi kupindukia Kwa hiyo anachopata ni mambo yafuatayo. Cha kwanza homoni ya, homo ya insulini huwa ina kazi moja, huwa inabadilisha sukari, inaipeleka kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa anageini uzito kila kukicha. E, e, halafu pia huyu huyu mtu atakuwa anaishiwa sukari mara kwa amali mara kwa mara kwa sababu uh, kuna kiwango kingi cha homo ya insulin katika damu yake. E, e, moja ya jamaa ambaye alifanya tafiti hii ali, uh, ukienda kuondoa ule uvimbe Uki, ukifanya remove of malignant insulinoma kwenye huyu mtu mwenye pancreatic insulinoma ukaondoa ule uvimbe ukiondoa ule uvimbe we, uta, uh, utapunguza kiwango cha insulini kinachomwagwa kwa sababu uh, baada hapo sasa huyu mtu naye ataanza kupunguza uzito pole, pole pole pole pole pole pole pole pole napenda tu nikuambie kwamba mwaka elfu mbili na tano Tafiti iliyofanywa eh, eh, ya mtoto mwenye umri wa miaka 20 eh, alibainika na uvimbe huitwa insulinoma. Eh, hii ni insulin secreting tumor, yani uvimbe unaomwaga homoni ya insulin kwa wingi. E, mtu huyu alionyesha kwamba ana ongezeko la kiwango e, cha msosi hakikuonesha chanzo cha kuongezeka kwake uzito. Eh huyu mtu hata kama waliliongeza lakini pia tafiti ilionyesha kwamba e, baada ya kupunguza kiwango cha chakula hakukusaidia kupunguza uzito wala kidogo chochote. E, kwa hiyo kwamba huyu mtu aliyekuwa na uvimbe kwenye kongosho e, ingawaje walimnyima chakula kwa namna yoyote ile mtu aliendelea kuongezeka uzito kuongezeka kwa sababu homoni ya insulini ilikuwa juu. Homoni ya insulini ilikuwa juu kwa sababu homoni ya insulin ndoi inayohifadhi mafuta. Eh kwa hiyo hata kama ukimnyima chakula kiasi gani this person will be always hungry. Seli zitakuwa muda wote zina njaa zinahitaji kulishwa. Kwa hiyo e, automatically lazima e, ugeni uzito hata kama hauli chakula. Kwa hiyo unapokuwa na e, kiwango kingi cha homonia ya insulini kwa muda wote e, unaweza ikakuletea matatizo mengi sana. E, kwa hiyo napenda tu nikupe mfano kwamba e, Eh, baada ya kusema haya yote unaweza sasa nikasema kwamba nikiwa na sindano ya homoni ya insulini mkononi mwangu naweza nikamfanya mtu mwembamba akawa mnene E, nikiwa na homoni ya insulini katika mkono wangu nikaku, nikaanza kukuchoma hata kama una kilo arobaini naweza nikakufanya ukawa mnene kwa maana hiyo sasa chukulia mfano unakula vyakula ambavyo vinaongeza kiwango cha insulini kwa wingi katika mwili wako e, vyakula gani hivi vyakula vyovyote vile eh vinavyoongoza nambari moja kwa kusisimua mwili kutengeneza hormone ya insulini kwa wingi zaidi ni vya kula eh, vya sukari kwa hiyo sukari ni nambari 1 inaosisimua mwili wako kutengeneza hormone ya insulini kwa wingi via vya kula vya wanga. E, wanga hii inagawanyika kuna wanga ambayo inasisimua kwa kasi zaidi ile wanga ambayo imekobolewa. Kwa sababu kadiri wanga inavyo eh e, katika mashine eh hizi za viwandani ndivyo wanga inavyokuja e, kumengenywa haraka sana katika mwili wa binadamu na kuna kuwa na athari kwamba e, kadiri wanga inavyo mengenywa haraka ndivyo interval paisha homoni ya insulin kwa wingi katika mwili wako e, na pia e, kuna vyakula vingine hasa vyakula ambavyo ni wanga si sawa lakini eh, hata kama hajakobolewa lakini kama wewe unakula wanga kupindukia pia inaweza kusababisha homoni yako pia kuwa katika kiwango kikubwa kwa muda mrefu. Basi napenda tu niseme yafuatayo. Kwa hiyo sasa endapo nikihakikisha kwamba kama homoni ya insulini ina pesha nini tufanye? Kwa hiyo eh, tukifanya njia yoyo ile ambayo tunahakikisha kwamba homoni hii inakuwa within the normal range kwamba homoni hii tuna balance maana hiyo tunaweza tukafanikiwa lakini the good news or the bad news is that e, nini kinatokea katika swala zima la kitambi na homoni ya insulini. homoni ya insulini inapokuwa katika kiwango cha juu inasababisha mambo ya fatayo kwanza ina yenyewe huwa inasukuma sukari kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ni homoni ambayo inahifadhi mafuta. Na homoni hii ni homoni inayozuia mafuta ambayo tayari yamehifadhiwa kuweza kubadilishwa au kuweza kutumika. Kwa hiyo eh, naweza nikasema kwamba kwa kwa, eh, kwa kitaalamu tunasema kwamba ite potent lipogenesis hormone. Eh, ni homoni ambayo inastimulate lipogenesis and it is a potent lipolysis inhibitor. Ni homoni inayozuia ya e, mwili wako kuyaunguza ku, ku, ku, ku yale mafuta ambayo tayari yamehifadhiwa. Kwa hiyo unapokuwa na kiwango kingi katika e, cha insulini katika damu yako katika mwili wako eh utakuwa unaweza kuunguza mafuta Eh, huwezi kuunguza mafuta kama homoni hii ipo katika kiwango cha juu katika mwili wako. Lazima tushushe homoni hii ili wewe uanze kuunguza. So the body cannot access the stored fat or the accumulated fat uh, unless you lower your insulin level. Eh, kwa wale watu ambao sasa ndio maana wanasema kwamba obesity is the time bound eh? eh, kwamba Eh, obesity is the time bound kwamba eh, mtu kubadilika kutoka insulini kuwa katika kiwango cha kawaida mpaka kuwa na kiwango kingi cha hormone ya insulini mpaka kuja kutengeneza kitambi mpaka kuja kupata magonjwa tabia kama vile mafuta kurundikana kwenye ini yani fat liver kuja kupata labda matatizo kama hormone eh, unapata labda matatizo kama eh, polycystic ovarian syndrome unakuja kupata hypertension unakuja kupata ki yani huko inachukui takes years yani inakuchukua miaka mingi sana ku progress mpaka kuja kupata pressure kutoka kwenye homoni yako ya kawaida kwa hiyo ni stage ni stage ni stage ni stage kwa hiyo kama tayari umeshatengeneza kitambi kukuanza kufanya reverses Kukurivesi mpaka kuja eh, kukufanyia insulin yako iwe nomo mpaka kuja kuanza kuunguza mafuta it can take you a month kitendo hicho tunaikiita adaptations kwa hiyo at the time when we are lowering your insulin level it takes time eh, kwa hiyo basi napenda tu kwamba eh, vitu gani nimesema kwamba ulaji wa vyakula vya wanga kupindukia E, Vinasababisha ya homoni ya insulini kumwagwa kwa wingi katika damu yako na hiyo e, kazi yake kubwa nilikuambia ni kusukuma e, e, sukari kuingia katika seli za binadamu lakini pia e, napenda tu nisemwe kwamba mm, Homoni ya insulini inapokuwa katika kiwango eh, kikubwa kwa muda mrefu inaweza ikapelekea insulini resistance kutokea insulin resistance eh, ni kuto, ni kutoitiki kwamba ile seli huwa iko hivi